Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 21 Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Când pentru adevărul Domnului Isus al Evangheliei sale pun oamenii mâna pe noi și ne prigonesc să fim liniștiți și fericiți, El însuși a fost prigoniți și omorât pentru adevăr, iar noi credincioșii săi avem parte de soarta Lui. Adevărul mântuitorului nostru este lumina mântuirii omului, chiar când acest adevăr nu este înțeles și primit. Vorba unui gânditor, adevărul este ceea ce simplifică lumea, nu ceea ce creează haosul. Fiul lui Dumnezeu este adevărul, cine dorește mântuirea să vină la el prin credință și va fi mântuit. Nu oamenii și lucrările, organizațiile lor dau mântuirea, ci Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Au pus iudeii mâna pe mine și au căutat să mă omoare. Mâinile iudeilor, adică ale religioșilor, sunt o lucrare a celui rău, căci urmăresc să ia viața omului care nu zic ca ei, nu să-i dea viață. Propriu zis, nu mâinile, ci Duhul care îmboldește mâinile, aceasta e lucrarea celui rău. Să nu facem nimic din Duhul nostru sau din Duhul vreunei partide ca să ucidem pe cineva. Dacă avem Duhul lui Hristos, suntem izbăviți de orice Duh străin. Iubire fi paza curate, Ferește-o pe căi vinovate, Păzește-o de nicio ispită, Intoarece o dimenicalea și ușa oprite. Păi o nevrimite de nicio ispită. Intoarece o dimenicalea și ușa oprite.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 dacă rămâne smerit în această binecuvântată și a tot puternică mână. Domnul Iisus își păzește și își îngrijește slujitorul ca să nu fie împiedicat în lucrarea sfântă în care a fost așezat. Apostolul Pavel era conștient că nu prin puterea și înțelepciunea sa a rămas în viață până în ziua aceea și nu din el însuși a adus roade pe ogorul Evangheliei ci mulțumit a ajutorului lui Dumnezeu și a călăuzirii Duhului Sfânt. În mijlocul împotrivirii iudeilor, este ceva care îl sprijină, ajutorul lui Dumnezeu. Datorită acestui ajutor a fost cu neputință tuturor iudeilor în drumul pe care l-a străbătut până acum și mai departe în drumul pe care l-avea de străbătut ca să-i poată face ceva. El era lucrătorul lui Dumnezeu, împreună lucrător cu Dumnezeu, de aceea se afla sub protecția lui Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu se pune la dispoziția slujitorilor lui și invers, în măsura în care un om va deveni slujitor al lui Dumnezeu, el va întâlni împotrivirea lumii, dar va întâlni, drept răspuns față de această împotrivire, ajutorul statornic al lui Dumnezeu. Să te predai lui Dumnezeu și lucrării lui este un risc de bună seamă, dar acest lucru înseamnă și protecția lui Dumnezeu, un ajutor sigur din partea lui să învățăm și noi acest mare adevăr că toată biruința în lupta credinței, tot rodul de pe ogorul lucrării Evangheliei și tot ce avem bun, coboară de sus, de la Tatăl Luminilor și lui să-i aducem necurmat jertfa mulțumirilor noastre. Și am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple. Când nu te depărtezi cu nimic de la ceea ce au spus prorocii cu privire la ceea ce are să se întâmple, adică cu privire la Isus, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu te însoțește și ajutorul lui te ocrotește și te izbăvește din orice primejdii și te înflăcărează ca să mărturisești adevărul și înaintea celor mici și înaintea celor mari. Dacele scrise în Sfânta Scriptură trebuie respectate, împlinite și vestite în tocmai, pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu este una cu cuvântul Său. Mărturisirea creștinului trebuie să fie ca lumina pentru toate categoriile de oameni, și mici și mari sunt luminați de soare dacă stau în fața lui. Lumina este nepărtinitoare, nepărtinitor trebuie să fim și noi când este vorba de mântuirea oamenilor și de creșterea lor duhovnicească. După cum s-a spus, și cei mici, și cei mari, și cei de un neam, și cei de alt neam, toți au nevoie de soare, de soarele adevărului. Adevăratul urmaș al lui Hristos, omul născut din nou, seamănă cu Hristos, nepărtinitor în împărțirea milei, iubirii și a adevărului. Adevărul este ca un medicament, care trebuie împărțit după vârstă, după puterea de înțelegere, ca să le facă bine la toți. Oricum ar fi, adevărul trebuie spus la toate vârstele, fără nicio lipsă. Domnul Isus este una cu cuvântul său, una cu orânduirile sale, de aceea trebuie propovăduit așa cum este El la toți oamenii. Ajută-i să lupte, să creadă, să spere În orice îngălțare și în orice cădere aprinde ilumina lumina în neagra-n noptare, suspinul tăcerii amare. aprinde lumina în neagra-n noptare, suspinul tăcerii amare. Versetul 23: Și anume că Cristosul trebuie să pătimească, și că după ce va fi cel din 1 din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Cristosul trebuie să pătimească, iată temelia Templului Mântuirii noastre. Cristos a înviat, iată acoperișul Templului Mântuirii noastre. Crucea este o lege a vieții celei noi prin lumea de acum. Fără cruce nu-i cu putință viața din Dumnezeu. Fără moarte adevărată nu poate fi învierea adevărată. Fără cruce Domnul Isus nu ar fi putut deveni mântuitorul nostru și nici n-ar fi ajuns la înviere. Prin faptul că a înviat din moarte a devenit lumina norodului. Ceea ce s-a petrecut cu capul Hristos se petrece și cu trupul lui Hristos. Toți cei care fac parte din acest binecuvântat trup trebuie să pătimească. Toți trebuie să-și răstignească zilnic firea veche și toți trebuie să fie înviați din moartea păcatului, ca apoi toți să poată fi lumină spre mântuirea norodului. Un gânditor necreștin spunea, Hristos pe cruce îmi amintește oamenii răstigniți pe adevăruri dureroase. Orice adevăr primit aduce în viața omului crucea, dar și o înviere măreață, transformându-l în lumină pentru semeni. Goethe, în lupta ce a purtat împotriva lui Newton, a spus odată Niciodată un muritor nu va putea să exprime natura luminii, iar dacă totuși se va găsi cineva să o facă, el nu va fi înțeles de nimenea, întocmai ca lumina. Se pretinde că fizica cea mai nouă ar fi izbutit să rostească ființa luminii. Se știe în ce fel. Lumina este de natură corpusculară și în același timp de natură ondulatorie. Iar Lucian Blaga zice, cel ce înțelege această formulare e invitat să ridice degetul. În orice caz, cuvintele lui Ghiote s-au împlinit a idoma. Și fiind locul potrivit aici, spunem ceva despre învierea Domnului Isus, această lumină veșnică prin care am fost născuți din nou la o viață nouă de natură cerească. Cristosul trebuia să pătimească și că după ce va fi cel din întâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. După cum se înțelege din cele spuse mai sus, jertfa Domnului Iisus n-ar fi adus nimănui lumina vieții celei noi și veșnice dacă n-ar fi fost urmată de învierea lui strălucitoare, a treia zi după înmormântare. Diavolul nu s-ar teme de jertfa mântuitorului nostru dacă ea n-ar fi fost urmată de învierea lui măreață. De aceea se cuvine ca noi, credincioșii lui, să înălțăm necurmat jefa și învierea lui până va veni a doua oară cu mărire ca să-și răpiască biserica sa. Un lucru se observă în creștinism. Se vorbește mai mult despre moartea Domnului Iisus Hristos și mai puțin despre învierea lui. Diavolul a văzut că pericolul cel mai mare pentru împărăția lui nu vine de la un Hristos mort, ci de la un Hristos viu, înviat. Și fiindcă n-a putut înlătura deplin acest adevăr, l-a închis într-o singură zi din an, Paștele, când se vorbește și se cântă despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos. După această zi se vorbește mai puțin și se cântă și mai puțin despre acest mare adevăr, învierea Domnului nostru. Învierea Domnului este marea faptă a mântuirii prin care El a luat morții puterea. Prin faptul că El s-a lăsat înfășurat de legăturile morții, a putut să rupă aceste legături, Viața este mai tare ca moartea. Astfel s-a împlinit ce spunea prorocul Osea, moarte unde îți este ciuma, locuința morților unde ți este nimicirea. Prin învierea Domnului, moartea a fost înghițită de biruință. Acum avem un mântuitor despre care știm că trăiește și care este același ieri și azi și în veci. Așa că Domnul Isus nu este pentru noi o ființă moartă, ci este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu trebuie să uităm nici o clipă acest mare adevăr, Hristos cel viu cu care putem să intrăm în legătură, pe care trebuie să-L sfințim în inimile noastre ca Domn. Și pentru că El trăiește și noi vom trăi, scrie la Ioan 14,9. El este biruitorul morții și pentru noi, dacă ne-am predat Lui prin credință și pocăință, învind la o viață nouă cu El. Tu cunoști pe Hristos ca mântuitor viu? Ai tu iertare prin sângele Lui? Poți tu să spui, El este al meu, eu sunt al Lui și nimeni nu ne poate despărți? Dacă poți răspunde cu da, atunci mântuitorul Hristos este în tine de vie care te ține deasupra tuturor frământărilor lumii și care va veni curând și pentru tine atunci când se va arăta să și ia mireasa sa. Făi caldă căsuța și crucea ușoară, Pezarea ei rice, căldură-n să sărută-i Ranice de durere, Rămâi prieten vieti in timpul ghere. s de durere, Rămâi prieten vieti in Versetul 26. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Pe când vorbea astfel? Vorbirea este un dar mare de la Dumnezeu, căci prin ea ne putem descoperi gândurile și tot sufletul nostru, făcând legătură între noi și semenii noștri spre a ne putea înțelege unii cu alții. Cu ajutorul ei se arată atât durerea cea mai profundă, cât și bucuria cea mai mare. Pe cea din o ușurează, iar pe cea de-a doua o mărește prin împărtășirea ei și altora. Vorbirea credincioșilor Domnului Isus trebuie să cuprindă adevărul, înțelepciunea și dragostea dumnezeiască, să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu și de lumină semenilor spre mântuire. Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! La începutul cărții faptele apostolilor, vedem că apostolii sunt învinuiți de beție. Acum apostolul Pavel e luat drept nebun de către un guvernator, de față fiind împăratul Irod, împărăteasa și o curte numeroasă. Vorbirea lui i-a silit să se dea pe față. Cât timp apostolul Pavel și-a povestit istoria întoarcerii sale la Domnul Isus Hristos, aducând mai întâi dovezi din Vechiul Testament, n-a așa de rău pe satana și pe oamenii care l-ascultau. Când însă a pomenit de Hristos cel răstignit și înviat, s-a produs mare tulburare. Așa a fost totdeauna, așa este și astăzi. Poți să vorbești despre Dumnezeu, despre un Iisus istoric, să spui chiar și unele învățături de ale sale și nu se tulbură lumea prea mult. Cum însă începi să vorbești despre Iisus cel răstignit și înviat, parcă i îi pune pe foc. Oare nu-i semnificativ acest fapt? Jertfa și învierea Domnului Isus tulbură cel mai mult pe diavol și pe copiii Lui. Orice lucrare de vestire a unui Hristos mort și înviat va atrage după sine această dublă încadrare, poticnire pentru iudei, adică pentru religioși, și nebunie pentru neamuri, adică pentru nereligioși. Așa s-a purtat lumea și cu Domnul Isus. Pentru omul firesc, lucrurile Duhului, adevărul duhovnicesc, par o nebunie, iar cei care vorbesc despre aceste lucruri sunt socotiți nebuni. Dacă suntem cu adevărat ucenici ai Domnului, nu trebuie să ne că lumea are să se poarte altfel cu noi. Vederile lumii sunt atât de deosebite de ale copiilor lui Dumnezeu, încât e foarte firesc să nu se înțeleagă între ei. Omul din lume trăiește numai pentru sine și pentru pământ, așa că o viață închinată slujirii Domnului Isus pare pentru el cu totul de râs. Cel care năzuiește spre cer se înțelege greu cu acela care nu se îngrijește decât de lucrurile trecătoare ale lumii. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Pentru Festus, ca roman, Multele citate din Vechiul Testament pe care le folosea Pavel în vorbire în fața lui și a celorlalți și pe care el nu le înțelegea, n-aveau nicio valoare și păreau o nebunie. Frații mei, dacă în fața lui Dumnezeu suntem adevărați credincioși, slujitori ai săi, să nu ne temem de felul cum ne văd oamenii și cum ne bazocoresc ei. Noi știm în cine am crezut și știm că El, stăpânul nostru, ne va ocroti până la capăt. Dacă avem din partea Duhului Sfânt încredințarea că suntem copii ai Lui Dumnezeu și slujitori ai Domnului Hristos, atunci nicio vorbă, oricât de rea din partea lumii, nu ne poate întina, nici să ne păgubească. Blindețe-i la ușă cu teamă acopere lipsa de frate și mamă și ntoarce i în ceruri De pe vecie Comoara jertfită Sfinţirii și şi și Şi-ntoarce-i în ceruri De pe vecie Comoara jertfită și Versetul 25. Nu sunt nebun, prealesul Festus, a răspuns Pavel. Din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Oamenii judecă și dau nume după cum le este credința și interesul lor. Ei te fac nebun sau înțelept, eretic sau drept credincios, te ucid sau te mângâie, după cum le este inima. Dacă inima le este plină de Hristos, judecă așa cum judecă Hristos. Ioan 5,30 Eu, spunea Domnul Iisus, nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dacă inima nu este plină de Hristos, ci este plină cu euul și interesul lor, cu duhul lumii sau cu duhul partidei lor, judecă după planul inimilor lor. Cu ce era plină inima lui Festus când l-a considerat nebun pe apostolul Pavel? Răspunsul este simplu, cu el însuși și cu interesul lui și la urmă cu interesul neamului său. Pavel i-a răspuns și el pe măsura întrebării arătând că nu-i nebun și că rostea cuvinte adevărate și chipzuite. În măsura în care se poate trebuie să lămurim lucrurile, că nu suntem nebuni, ci noi, și Domnului Iisus Hristos, mărturisim cea mai necesară înțelepciune, înțelepciunea care duce la viață și care apără viața, și rostim cuvintele cele mai chipzuite pentru că învățăm pe oameni să meargă pe calea care duce la izbăvirea de sub puterea păcatului, adică Domnul Iisus Hristos. Zicea un gânditor român, Titul Maiorescu, de aceea este superior, un spirit superior, pentru că gândește lucruri superioare. Cine are o minte ageră, o are tocmai că gândește cu agerime. Omul care concepe într-adevăr idei divine, este în acest sens însuși divin. Pavel a răspuns, nu sunt nebun, prealesule Festus. Era o vreme când lumea îl considera bun, dar el spune că atunci era nebun. În pornirea mea nebună, spunea el împotriva lor, îi prigoneam pe creștini până și în cetățile străine. Atunci ei, iudeii și conducătorii lor, îl socoteau bun și el spune apăsat că atunci era nebun. Acum lucrurile sunt invers, lumea îl socotește nebun și el spune nu, de-abia acum fac lucruri bune. Așa este viața de credință. Dacă este vorba ca ea să fie cu adevărat o întoarcere stânga prejur de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, atunci și aprecierile se vor întoarce într-un chip total. Ce a fost odinioară bun, acum este nebun și ce este acum nebun în ochii lor, de-abia acum este bun înaintea lui Dumnezeu. Dar lucrurile acestea vor merge îmbrățișate întotdeauna. Nu poți fi bun și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Pentru Hristos merită să ți se spună nebun, chiar dacă trebuie să fii nebun pentru El, în înțeles duhovnicesc, și în felul acesta să vestești Evanghelia. Fratele meu, urmaș al Domnului Isus Hristos, nu te neliniști când lumea te consideră nebun, rătăcit sau trădător, ci tu să știi sigur cine ești și să mărturisești limpede și cu putere adevărul mântuitorului tău de care ești tu plin. Fii cu grijă la cuvintele pe care le rostești ca să nu aibă în ele ceva de la tine sau de la oameni și să fie cuvintele curate ale lui Dumnezeu. Numai acestea sunt adevărate și chipzuite. Un înțelept se întreba, ce acela rai? O lume a adevărului. Unde nu-i adevăr, nu-i Dumnezeu. Și unde nu-i Dumnezeu, poate fi vreun bine? Să cugetăm adânc. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 21 la versetul 25. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare.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 Pavel ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, alesule Festus, a răspuns Pavel, din potrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Spre slava Domnului cântăm cântarea Iubire fi paza vieții curate. Paza vieții curate. Erește o Pe căi vinovate. Păzește-o De nicio ispită. Întoarce o ispită. Întoarce-o din calea Și ușa oprită. Păzește-o neînfrântă De nici o ispită Întoarce-o din Și ușa oprită Ajută-i să lupte Să creadă, să spere gen și în orice cădere aprindei lumina în neagră noptare alinei suspinul tăcerii amare Aprinde lumina în neagră noptare Alină-i suspinul tăcerii amare. făi i căsuța și crucea ușoară, Pe zarea ei rice căldură în fășoare. Sărută-i o brazi, ranic de durere, Rămâi prieten, vieți ștînghere. Sărută-i o brazi, ranic de durere, Rămâi prieten. Vieții stingeți, i ășiaze la ușe cu tiamă, acopere lipsa de frate și mamă. Și întoarce în ceruri De plin pe vecie Comoara jertfită Sfinţirii şi Și Şi-ntoarce-i în ceruri De plin pe vecie Comoara jertfită vinții ri și țiu